Стівен Кінг. Протистояння. Книга перша, розділ 26. У ніч з 25 на 26 червня якесь із місцевих студентських угруповань, студенти за демократичне суспільство чи юні маоїсти змусило добряче попрацювати копіювальну машину. Зранку стіни кампусу Луїсвільського університету Кентукі були заліплені такими плакатами. Увага, увага, увага, увага! Вам брешуть, вам бреше уряд, пресу поглинули сили свинячого парламенту. І вона також бреше. Вам бреше адміністрація університету. За її наказом вам брешуть лікарі в медпунктах. Перше, вакцини від супергрипу не існує. Друге, супергрип – це не серйозне захворювання, а смертельне. Третє. Заразність може сягати 75%. Четверте. Супергриб винайшли на потужностях свинячого парламенту США і поширили випадково. П'яте. Наразі свинячий парламент США намагається приховати свою смертоносну помилку, навіть якщо це означатиме смерть 75% населення країни. Революціонери, вітаємо вас! Настав час нашої боротьби! Єднаємося, борімося, перемагаємо. Збираємося в спортзалі о 19 Страйк, страйк, страйк, страйк, страйк, страйк. Те, що сталося на востонському телеканалі WBZ, було сплановане напередодні трьома дикторами і шістьма техніками. Усі вони працювали у студії 6. П'ятеро з них регулярно збиралися пограти в покер, і шестеро вже встигли захворіти. На їхню думку, їм не було чого втрачати. Вони зібрали майже дюжину пістолетів. Боб Палмер, ведучий ранкових новин, проніс їх нагору у спортивній сумці, у якій зазвичай тягав свої нотатки, олівці та кілька стандартних записників. Увесь телецентр узяла оточення, як їм повідомили Національна гвардія, одначе, як зауважив Палмер Джорджіві Дікерсону, то були єдині солдати резерву віком за 50, яких він коли-небудь бачив. О 9.01, саме коли Палмер почав зачитувати втішне повідомлення Заркуша, який 10 хвилин тому йому вручив унтер-офіцер, стався міні-переворот. У 9 вони ефективно захопили телестанцію. Солдатів, які не очікували серйозних проблем від цивільних, призвичайних до того, щоб звітувати про трагедію здалеку, вони застали зненацька і одразу роззброїли. Решта персоналу станції долучилася до цього повстання. Вони швиденько очистили шостий поверх і замкнули всі двері. Ліфти піднялися до шостого поверху, перш ніж солдати на першому торопали, що сталося. Трійко вояків спробували піднятися пожежною драбиною, що кріпилася до будинку зі східного боку, і озброєний армійським карабіном прибиральник на ім'я Чарльз Йоркін стрельнув над їхніми головами єдиною кулею, випущеною того вечора. Глядачі в зоні досяжності WBZ побачили, як Боб Палмер зупинився посеред речення і гукнув. «Окей, зараз!» Почулися звуки закадрової бійки. Коли вони затихли, тисячі спантеличених глядачів побачили, що Боб Палмер тримає в руці куций пістолет. «Ми їх схопили, Бобе! Схопили, покиків! Схопили!» – пролунав хрипкий голос за кадром. «Окей, гарна робота», – сказав Палмер. І знову повернувся обличчям до камери. Шановні співгромадяни, мешканці Бостона і американці в межах дії нашого сигналу. Щойно в цій студії трапилося дещо надзвичайно важливе і серйозне. І я радий, що воно сталося вперше саме тут, у Бостоні, колисьці американської незалежності. Сім днів тому наш телецентр захопили військові, які заявили, що вони з Національної гвардії. Озброєні чоловіки у хаті стояли поряд із нашими операторами за пультами керування біля телетайпів. Чи диктували вони, які новини показувати? Мені шкода це казати, але так. Мені давали папери і примушували зачитувати їх, мало не буквально приставивши пістолета до голови. У тексті, який мені дали, йдеться про так звану епідемію супергрипу, однак усе надруковане там відверта брехня. Заблимили вогники на пультах. За 15 секунд горіла кожнісінька лампочка. Плівку в наших операторів або позабирали, або навмисно засвітили. Зникали цілі сюжети. Однак, леді та джентльмени, записи у нас є. І в студії присутні кореспонденти, непрофесійні репортери, та вони стали свідками того, що може виявитися найстрашнішим лихом, з яким стикалася наша країна. І я не просто кидаюся словами. «Зараз ми покажемо вам кілька тих записів. Їх знімали потай, і в деяких погана якість. Однак ми, ті, хто щойно звільнив власну телестанцію, гадаємо, що ви побачите достатньо. Насправді навіть більше, ніж вам хотілося б». Він звів очі, дістав носовичок із нагрудної кишені і висякався. Глядачі, які мали телевізори з гарною передачою кольорів, побачили, що гарячка залила його обличчя рум'янцем. «Джорджі, запускай, якщо все готово!» Обличчя Палмера замінили кадри з головної лікарні Бостона. Палати були переповнені. Пацієнти лежали просто на підлозі. У коридорах юрбилися люди, а медсестри, було помітно, що більшість з них також хворі, сновигали туди-сюди, деякі з них істерично плакали. Усі решта мали шокований, мало не коматозний вигляд. Кадри з озброєними вартовими на перехрестях. Кадри з будинками, в яких побували мародери. Боб Палмер повернувся на екран. «Леді та джентльмени, якщо у вас є діти, ми брадили вивести вивезти їх із кімнати», – тихо промовив він. Почали показувати зернисті кадри з великою армійською вантажівкою оливкового кольору, що здавала назад пірсом у Бостонській бухті. Під нею, непевно тримаючись на воді, пливла накрита брезентом баржа. Двійко солдатів вискочили з кабіни автомобіля. Через протигази вони здавалися зморшкуватими і нагадували прибульців. Зображення застрибало, засіпалося та знову вирівнялося, коли військові відсунули убік бік брезент, що закривав відкритий кузов машини. Тоді вони позаскакували до кузова і до баржі полетів каскад мертвих тіл. Жінки, літні люди, діти, поліцейські, медсестри. Крутячи сальто, вони сипалися потоком, який ніби й не збирався закінчуватися. З кількох кадрів стало зрозуміло, що солдати скидають тіла вилами. Палмер вів трансляцію ще дві години. Він зачитував уривки і новини дедалі хрипкішим голосом. Брав інтерв'ю в інших членів команди. Усе закінчилося, коли хтось на першому поверсі зрозумів, що не обов'язково захоплювати шостий. О 11.16 телепередавач WBZ назавжди вимкнули 20 фунтами пластичної вибухівки. Палмера та інших заколотників із шостого поверху втратили без зайвих формальностей на підставі державної зради. У Дьорбіні, провінційному містечку у Західній Вірджинії, була щотижнева газета під назвою «Кол Клеріон». Її впускав Джеймс Д. Хогліс, адвокат на пенсії. Вона непогано розходилася, бо Хогліс був затятим захисником шахтарів, підтримував їхній рух наприкінці 40-х та на початку 50-х років. А ще тому, що його противладна редакторська колонка, у якій найчастіше йшлося про уперів на державних посадах, як муніципальних, так і федеральних, завжди палала люттю і кипіла жовчу. У Хогліса був штат рознощиків газет, та цього ясного літнього ранку він розвозив газети своїм кадилаком 48-го року випуску. Його великі шини з білими накладками шурхотіли вулицями Дьорбіна. І вулиці були до болю порожніми. Газети громадилися на сидіннях та у багажнику кадилака. Зазвичай Кол Клеріон розносили в інший день, та цього разу газета мала лише одну сторінку з чорним обрамленням, а текст було надруковано великим шрифтом. Над назвою газети зазначалося «Екстрений випуск». Єдиний екстрений випуск Кол Клеріона від 1980 року, коли вибухнула шахта Леді Бьорд і під уламками загинули 40 шахтарів. Про владні сили намагаються приховати вибух чуми», було написано в заголовку. Нижче. Джеймс Д. Хогліс. Спеціально для Кол Клеріона. Ще нижче з надійних джерел надійшла інформація, що насправді епідемія грипу, іноді хворобу іменують душителем, або ж як тут у Західній Вірджинії, трубошиям, це смертоносна мутація звичайного вірусу грипу, яку створив наш уряд у ході розроблення біологічної зброї. Це було здійснено всупереч з коригованим женевським домовленостям щодо біологічної та хімічної зброї, домовленостям, які підписали представники США 7 років тому. Наш інформатор, військовий чиновник, який наразі перебуває на базі у Вілінгу, додав, що обіцянки стосовно вакцини – нахабна брехня. Згідно з нашим джерелом, досі жодної вакцини не винайдено. Співгромадяни, це просто катастрофа або трагедія. Це смерть нашої віри у владу Сполучених Штатів. Коли ми і справді самі заподіяли собі таку біду, це означає, що… Хогліс був хворим і дуже слабким. Йому здавалося, що всі сили пішли на написання передовиці. Вони переплавились у слова та не відновилися. Груди забив слиз, і навіть за звичайного дихання він ніби на гірку біг. Попри це Хогліс методично зупинявся біля кожного дому і лишав газети-листівки, навіть не знаючи, чи є хтось у тих будинках, а якщо і є, чи стане їм сил вийти на вулицю і підібрати його послання. Нарешті він дістався західної околиці міста, яку називали смугою бідняків – халупи, трейлери та ядучий сморід відстійників. Лишилися тільки газети в багажнику, тож Хогліс не став його зачиняти. І тепер, коли він котився бугристою дорогою, кришка повільно гойдалася угору вниз. Він намагався подолати лютий головний біль. В очах періодично двоїлося. Коли Хогліс подбав про останній будинок – перекошену хижку неподалік від межі з містом Рекс-Кросінг, у нього лишилося зо 25 газет. Він розрізав перев'язку старим кишеньковим ножем і дозволив вітру рознести газети, куди заманеться. А сам думав про інформатора, майора з темними одержимими очима, якого три місяці тому перевели з цілком таємного об'єкта в Каліфорнії, де розробляли проєкт «Синь». Майор займався там охороною зовнішнього периметра, і поки він розказував Хоглісу про все, що знав, його рука постійно мацала пістолет на поясі. Хогліс подумав, що невдовзі майор ним скористається, якщо досі не встиг. Він заліз на водійське сидіння Кадилака, єдиного його автомобіля ще відтоді, як йому виповнилося 27 років, і з'ясувалося, що він надто утомлений, аби повернутися додому. Тож сонний Хогліс відкинувся назад і дивився, як вітер ліниво несе його екстрений випуск до Рекс-Кросінга. Деякі листки почіплялися на дерева, що хилилися над дорогою, і повисли там, наче химерні плоди. Неподалік чулося булькання прудкого дьорбінського струмка. Він там рибали в дитинстві. Звісно, тепер риба там не водилася, про це подбали вугільні компанії. Однак співав він так само заспокійливо. Хогліс заплющив очі, заснув. І помер півтори години по тому. Співробітники Лос-Анджелес Таймс випустили лише 26 тисяч примірників додатку. Перш ніж новітнє керівництво довідалося, що всупереч наказам на листку друкують не рекламу. Розправа була швидкою та кривавою. В офіційному звіті ФБР твердили, що радикальні революціонери ці старі бабаї відбували і підірвали друкарські преси Лос-Анджелес Таймс, спричинивши 28 смертей. ФБР не довелося пояснювати, як вибух загнав кулю у кожну з тих 28 голів, бо тіла загиблих змішалися з тисячами трупів, які ховали в морі. Однак 10 тисяч примірників устигли розійтися, і цього виявилося достатньо. Заголовок, набраний 36-м кеглем, волав Західне узбережжя в лещатах епідемії чуми Тисячі тікають від смертельного супергрипу Влада намагається все приховати Лос-Анджелес. Деякі з військовослужбовців, які видають себе за солдатів Національної гвардії, буцімто допомагають зарадити поточній трагедії, є кадровими військовими з відзнаками на рукавах, які в окремих випадках свідчать про 40 років служби. До їхніх зобов'язань входить запевнення нажаханих мешканців Лос-Анджелеса в тому, що супергриб, який молодь у більшості регіонів прозвала капітаном Трипсом, лише дещо небезпечніший, ніж лондонські та гонконгські штами. Однак ці заяви промовляють через маски, під'єднані до балонів зі стиснутим повітрям. О 18.00 мають транслювати звернення президента, і його прес-секретар Гюберт Рос спростував заяви, що глава держави читатиме промову зі студії, яку облаштували під овальний кабінет глибоко під землею, у бункері Білого дому. Рос назвав ці чутки істеричними, хибними і цілковито необґрунтованими. Чернеткові копії промови президента свідчать, що він відшмагає американців за панікерство і порівняє поточний безлади з тим, який спричинила радіовистава Орсона Веллса «Війна світів» на початку 30-х років. Редакція «Таймс» має кілька запитань, відповіді на яких воліла б почути у зверненні президента. Перше. Чому бандити в уніформі порушують конституційне право і забороняють «Таймс» друкувати новини? Друге. Чому магістралі 5, 10 та 15 заблоковані броньованими автомобілями та іншим військовим транспортом? Третє, якщо це лише незначний спалах епідемії грипу, чому в Лос-Анджелесі та його околицях оголосили воєнний стан? Четверте, якщо це лише незначний спалах епідемії грипу, чому до Тихого океану ходять валки барж? Що з них там скидають? Чи складається їхній вантаж саме з того, про що ми підозрюємо, чого боїмося, з того, про що нам повідомили наші джерела, із тіл померлих від шуми? П'яте. І насамкінець Якщо вакцину буде розповсюджено на початку наступного тижня, чому жоден із 46 опитаних нашими співробітниками лікарів навіть не чув про плани постачання? Чому жодну з клінік не обладнали для масової вакцинації? Чому жодна з десяти аптечних мереж, до яких ми телефонували, не отримувала ні накладних, ні державних прейскурантів на вакцину. Ми закликаємо президента відповісти на наші запитання у промові та перш за все закликаємо його скасувати тактику поліцейської держави та божевільну спробу приховати правду. У Дулуті по П'єдмонд-Авеню гуляв чоловік-сендвіч. З лобом помазаним попилом, у шортах кольору хакі, сандалях та зі щитами, що звисали з його кістлявих плечей, як пончо. Ось що було написано спереду. «Настав час зникати, Ісус, Син Божий, ся повертає, готуйтеся до зустрічі з Всевишнім». І ззаду «Уздріть серця грішників розбито, владик усмирять, а смиренних звеличать, грядуть страшні часи. Горе тобі, осіоне. Четверо молодиків у мотоциклетних куртках, усі з сильним кашлем та нежитем, накинулися на чоловіка в шортах і відлупцювали до непритомності його ж власними щитами. Вони кинулися на втьоки, і один із них істерично кричав через плече Знатимеш, як людей лякати! Знатимеш, як людей лякати, покруч недороблений! У Спрінгфілді, штат Місурі, ранковою передачею з найвищим рейтингом було телефонне шоу «Скажи своє слово» з Реєм Флаверсом на хвилі KLFT. До його студійної кабінки було під'єднано шість телефонних ліній, і 26 червня виявилося, що на роботу до KLFT з'явився лише він сам. Рей знав, що відбувається в навколишньому світі, і його це лякало. Скидалося на те, що за останній тиждень захворіли всі, кого він знав. У Спрінгфілді не було військових, та Рей чу, що, аби зупинити поширення паніки та запобігти мародерству, до Канзас-Сіті та Сент-Луїса викликали національну гвардію. Сам Рей Флауерс почувався добре. Він замислено подивився на своє обладнання. У студії були телефони, Прилад для затримки ефіру, щоб можна було встигнути вирізати слухачів, які інколи зривалися на матюки. Стелажі, касети з рекламою. Якщо забився унітаз, проблему вирішиш на раз. Поклич спеціаліста без образ, поклич людину Вантуза. Та, звісно ж, мікрофон. Рей підкурив цигарку, підійшов до дверей студії та замкнув їх. Повернувся до студійної кабінки і замкнув її також. Тоді він зупинив побійний програвач із фоновою музикою, запустив свою заставку та вмостився за мікрофоном. Усім доброго дня, сказав він. З вами Рей Флаверс та скажи своє слово, і гадаю, цього ранку у нас може бути лише одна тема, чи не так? Можете звати його трубошиєм, супергрипом чи капітаном Трипсом. Та це все одне й те саме. До мене доходили лячні чутки про те, що армія намагається заткати всі роти і дірки, і якщо вам хочеться про це поговорити, я готовий вас вислухати. США і досі вільна країна, правильно? І оскільки цього ранку я в студії сам один, дещо змінимо правила. Затримку ефіру вимкнено, і гадаю, що обійдемося без реклами. Якщо ви бачите той самий Спрінгфілд, що й я, із вікон КЛФТ... Охочих бігати по крамницях однаково не лишилося. Окей. Якщо ви вже вбрали штанці та вдягнули капці, так завжди казала моя мати, будемо починати. Наші безкоштовні номери 555 та 555-8601. Коли лінія буде зайнята, потерпіть. Не забувайте, що я тут сам. У картеджі за 50 миль від Спрінфілда була військова частина. І щоб подбати про Рея Флаверса, звідти відправили групу з 20 солдатів. Двоє відмовилися виконувати наказ. Їх розстріляли на місці. За годину, яка в них пішла на дорогу до Спрінфілда, Рей встигли зателефонувати лікар, який розказав, що люди мруть як мухи, і гадав, що уряд зціпив зуби і бреше щодо вакцини. Медсестра, яка підтвердила, що мерців вивозять із лікарень Канзас-Сіті цілими вантажівками. Жінка в гарячці, яка запевняла, що це справа рук інопланетян з далекого космосу. Фермер, який сказав, що загін солдатів щойно закінчив копати з біса довгу траншею у полі біля траси 71, що пролягала на схід від Канзас-Сіті. Десяток інших слухачів зі своїми історіями. Потім щось грюкнуло в зовнішні двері студії. «Відчиніть!» Почувся приглушений крик. Відчиніть вим'я Сполучених Штатів. Рей зиркнув на годинник за чверть дванадцята. Ну, здається, в мене тут десант приземлився, мовив він. Однак програма триває, тож. Застрикотів автомат, і на килим упала дверна ручка студії. Із зазубреної діри йшов блакитний дим. Двері виламали, і до студії вірвалися кілька солдатів у протигазах і при повному бойовому спорядженні. «Щойно до нашого зовнішнього офісу заскочило кілька солдатів», – сказав Рей. «Озброєні до зубів, у них такий вигляд, як у вояків, які 50 років тому проводили зачистку у Франції. Якби не проти гази, вирубай», – загорлав кремезний чоловік із сержантськими нашивками на рукавах. Він був за скляними стінами кабінки та замахав до Рея автоматом. «І не подумаю», – гукнув у відповідь Рей. Його кинуло в холод. Він узяв із попільнички цигарку і побачив, що пальці в нього тремтять. «У нашої станції є ліцензія Федеральної комісії зв'язку, тож я скасовую твою їбучу ліцензію, а тепер вирубай!» «І не подумаю», – повторив Рей і повернувся до мікрофона. «Леді та джентльмени, мені наказали вимкнути передавач КЛФТ, і я відмовився. На мою думку, цілком слушно відмовився». Ці люди поводяться як нацисти, а не американські солдати. Я не... Останнє попередження, сержант звів автомат. Сержанте, заговорив один із солдатів, не думаю, що можна так просто... Скаже хоч слово, кінчай його, відказав той. Здається, мене хочуть застрелити, сказав Рей Флаверс. Наступної миті скло його кабінки вибухнуло всередину, і він упав на пульт. Зафонив мікрофон, і його жаске виття наростало немов по спіралі. Сержант розрядив у пульт увесь магазин, і все стихло. Лише лампочки блимали. «Окей», – мовив сержант розвертаючись, – «я хочу повернутися до картеджа до першої, і я не». Троє його підлеглих водночас відкрили по ньому вогонь. В одного з них був безвідкатний автомат, що за секунду випускав 70 кулі з газовими наконечниками. Сержант засмикав руками й ногами у танці смерті та упав в горілиць, провалившись крізь залишки скляної стіни. Одна нога спазматично сіпнулася і вибила з рами рештки скла. Рядовий першого класу з білим як сироватка обличчям, на якому виразно проступили червоні прищі, залився слізьми. Інші просто ошаліло стовбичили, не вірячи власним очам. У повітрі стояв важкий, нудотний сморід кордиту. Прикандибошили його! Історично закричав прищавий рядовий. «Святий Боже, ми прикандебошили сержанта Пітерса!» Йому ніхто не відповів. Їхні обличчя й досі виражали саме спантеличення та здивування, хоча пізніше вони побажають, щоб це трапилося раніше. Усе це було якоюсь смертельною грою, та вони не хотіли брати в ній участі. Кілька разів вискнув телефон, який Рей устиг підключити до ефіру перед самою смертю. «Рею!» «Рею, ви там?» – пролунав стомлений гугнявий голос. «Я завжди слухаю вашу передачу, і я, і мій чоловік, і ми просто хотіли побажати вам наснаги у вашій чудовій роботі та сказати, щоб ви не дозволяли їм себе залякувати. Гаразд, Рею? Рею! Рею!», Рею? Коммунікет 234. Зона 2. Закодована передача. Від Лендон. Зона 2. Нью-Йорк. Командування Крейтона. Тема – операція «Карнавал». Текст. Кордон у Нью-Йорку досі функціонує. Тіла вивозять. У місті відносний спокій. Легенда розплутується швидше, ніж було очікувано. Та наразі не сталося нічого, з чим би ми не впоралися. Супергрип тримає більшість населення по домівках. Оцінка зараження супергрипом військових на барикадах пропускних пунктів – 50% міст Джорджа Вашингтона, міст Трайборо, Бруклінський міст, тунелі Лінкольна і Голланда, плюс обмежений доступ до магістралей у зовнішніх Боро. Більшість солдатів досі спроможні активно виконувати обов'язки і справляються добре. Три пожежі вийшли з-під контролю в Гарлемі, на 7-й авеню, на стадіоні Шей. Випадків дезертирства дедалі більше, наразі дезертирів розстрілюють на місці. Особистий підсумок – ситуація під контролем, однак поступово гіршає. Кінець повідомлення. Лендон, Зона 2, Нью-Йорк. У Болдері, штат Колорадо, почала ширитися чутка про те, що метеорологічний центр з оцінки повітря – це насправді база розробки біологічної зброї. Допоміг її поширенню діджей Денверської радіостанції. Від гарячки він мало не марив. 26 червня об 11:00 вечора почалася масова, схожа на лавину лемінгів, утеча з Болдера. З Денвера Арвади відправили групу солдатів, щоб її зупинити, та це було все одно, що послати когось вичищати стайні із самим Віником. Понад 11 тисяч цивільних хворих, наляканих і одержимих думкою втекти якнайдалі від центру зоцінки повітря, хвилою перекотилися через них. Тисячі інших болдерців – утекли іншими дорогами. О чверть по одинадцятій страшний вибух осяє в нічне небо над Бродвеєм, де розташовувався метеорологічний центр. Молодий радикал на ім'я Дезмон Тремедж заклав у приймальні центру понад 16 фунтів пластичної вибухівки, заготованої для судів та приміщень законодавчої влади Середнього Заходу. Вибухівка була чудової якості, а таймер – поганенької. Реймейджа розпорошило разом з усіляким безневинним метеорологічним приладдям та пристроями для вимірювання забруднення довкілля. Тим часом люди продовжували тікати з Болдера. Комюніке 771 Зона 6. Закодована передача. Від Гарет Зона 6. Літл Рок. Кому? Командуванню Крейтона. Тема? Операція Карнавал. Текст Бродського нейтралізовано. Повторюю, Бродського нейтралізовано. Його було виявлено за роботою в погано ausgestattetеній лікарні. Засуджено за зраду Сполучених Штатів Америки і страчено на місці. Деякі з пацієнтів спробували зашкодити. 14 цивільних поранено, шестеро убитих. Троє моїх людей дістали легкі поранення. Склад зони 6 працює лише на 40% потужності. Оцінка зараження супергрипом військових, спроможних активно виконувати обов'язки – 25%. Дезертири – 15%. Найсерйозніший інцидент стосовно ліквідації наслідків надзвичайної ситуації «План-Ф» – Френк. Очевидно, сержанта Тіел Пітерса, дислокованого у картриджі, вбито його людьми при виконанні термінового завдання у Спрінхілді. Можливі, однак, не підтверджені інші інциденти схожого характеру. Ситуація стрімко погіршується. Кінець повідомлення. Гарет. Зона 6. Літл Рок. Коли вечір простягся небом, наче пацієнт під наркозом на операційному столі, 2000 студентів Державного університету Кента у штаті Огайо вийшли на стежку війни. І неабиякої. Бунтівниками були студенти першого літнього мінісеместру, члени симпозіуму з майбутнього студентської журналістики, 120 членів драматичного гуртка і дві сотні членів місцевої філії майбутніх фермерів Америки, чий з'їзд збігся з раптовим поширенням супергрипу. Усіх їх загнали на територію кампусу 22 червня, чотири дні тому. Далі наведено запис переговорів на поліцейські хвилі в період з 19.16 до 19.22 за північноамериканським тихоокеанським часом. Підрозділи 16. Підрозділи 16 як чути. Прийом. Е, 20. Чути добре. Прийом. Е, 16. У нас тут група дітлахів на алеї. Рухається до нас. Мабуть, душ 70. І е, 16. Поправочка. У наш бік рухається ще одна група. Господи, з вигляду в ній людей 200, а то й більше. Прийом. Підрозділи 20. Це база. Як чути прийом? Базо. Чутність. Відмінна. Прийом. Відправляю до вас чама і голідея. Заблокуйте дорогу автівкою. Жодних інших дій. Як попруть на вас, розсуньте ноги і насолоджуйтесь. Опору не чинити. Як чути прийом? Опір не чинити. Прийнято. базу. На східному кінці алеї солдати. Базо, що вони там роблять? Прийом. Які ще солдати? Прийом. Базо, саме про це я й питаю. Вони... Базо, це Дадлі Чам. От лайно. Говорить 12-й. Пардон, Базо. Поберу в здрайв, рухається ватага дітлахів. Десь півтори сотні. Прямують до алеї. Щось співаючи, чи скандую, чи як там. Але, Господи Ісусе, начальнику, ми також бачимо солдатів. Здається, вони в протигазах. Вони вишикувалися стрілецькою шеренгою. Принаймні схоже на те. Прийом. База підрозділу 20. Гідьте в кінець алеї до 20-го. Ті ж інструкції опору не чинити. Прийом. Зрозумів, Базо. Погнав. Прийом. Базо, це 17 говорить голідей. Базо, чуєте мене? Прийом. Чуємо 17 -й. Прийом. Їду за Чамом. Із заходу йдуть іще дві сотні малят. Рухаються на схід, до алеї. Несуть транспаранти, як у 60-х. На одному написано «Солдати, кидайте зброю». Ще на одному «Правду, всю правду, нічого, крім правди». Вони… Сімнадцятий я на ті написи. Катай за Чамом і Пітерсом. Заблокуйте їх. Судячи з ваших слів, вони йдуть на торнадо. Прийом. Зрозумів. Відбій. Річард Бьорлі, шеф охорони кампусу, звертаюся до голови військового угруповання дислокованого в східній частині студмістечка. Повторюю, говорить Бьорлі, шеф охорони кампусу. Я знаю, що ви слухаєте наші переговори, тож, будь ласка, давайте без куйні. відповідайте. Прийом. Говорить полковник Альберт Філіпс, армія США. Слухаємо вас, шефе Бьорлі. Прийом. «Базо, це 16-й. Дітлахи збираються біля військового меморіалу. Здається, вони розвертаються до солдатів. У мене паршиве перечуття. Прийом!» «Полковнико Філіпс говорить Бьорлі. Будь ласка, поясніть ваші наміри. Прийом!» «У мене наказ не дозволити присутнім у кампусі вийти за його межі. Мій єдиний намір – виконати цей наказ. Якщо ці люди просто вийшли на демонстрацію, вони в безпеці». Та якщо вони спробують порушити карантин, жодних гарантій. Прийом. Ви ж не хочете сказати, що... Шефе Берлі, ви чули, що я сказав. Відбій. Філіпс, Філіпс, відповідай трясця твоїй матері. Там не комуняцькі партизани. Це ж лише підлітки, американські підлітки, не озброєні, вони... Базо говорить підрозділ 13. Е, начальнику дітлахи рушили на солдатів, розмахують транспарантами. Співають пісню. Оп, бляха, здається, деякі студенти почали кидати каміння. Вони... Господи! О, Господи Ісусе! Так не можна! База тринадцятому. Що там коїться? Що відбувається? Діку, це чам. Зараз я тобі розкажу. Це бійня. Краще б я осліп. Гандони. Вони... Вони косять дітей, здається, кулеметами. Або я щось прогавив, або їх навіть не попередили. Дітлахи, які досі на ногах, о, вони, вони розбігаються, хто куди. О боже, щойне на моїх очах розполовинило дівчинку. Кров, мабуть там дітей сімдесят лежать на траві, вони... Чам, прийом. Дванадцятий, прийом. Базо, говорить сімнадцятий, як чутно, прийом. Тебе бляха чую, де обіса Чам, прийом. Чам, та, здається, голідей, бо виходили з машин, щоб краще бачити. Ми вертаємося, діку. Схоже, солдати почали стріляти один в одного. Не знаю, хто бере гору, та мені начхати. Хто б не переміг, далі можуть і на нас накинутися. Коли повернуться ті, хто ще можуть повернутися, пропоную всім засісти в підвалі і почекати, доки в них скінчаться набої. Прийом. Чорт забирай. Стрільба по мішенях триває, діку. Я не жартую. Відбій. Протягом більшої частини хронометражу наведеної вище розмови можна почути тихе потріскування, схоже на звук, з яким лускають на вогні каштани. Крім цього, уважний слухач ловить ледь чутні крики, а під кінець, в останні 40 секунд, можна розрізнити важке, схоже на кашель гупання мінометних снарядів. Нижче наведено запис розмови на спеціальній високочастотній радіохвилі у Південній Каліфорнії з 19.17. До 19.20 за північноамериканським тихоокеанським часом. Месінгіл, зона 10. Чуєте мене? Базосинь. Повідомлення з кодом Енні Oakley. Нагальність плюс 10. Відповідайте, якщо чуєте. Прийом. Девіде, це Лен. Гадаю, можна обійтися без жаргону. Ніхто нас не слухає. Лене, усе вийшло з-під контролю. Геть усе. Лос-Анджелес полетів під три чорти. І місто, і околиці. Усі мої люди або хворі, або в самоволці, або ж займаються мародерством разом з цивільними. Я в горішній кімнаті головного офісу Банку Америки. Сюди намагаються вдертися понад 600 людей, хочуть мене схопити. Більшість з них – солдати регулярної армії. Усе розпадається, осердя не витримує. Повтори, не розчув. Не зважай. Можеш вибратися? Ага, як же. Однак я подбаю про те, щоб наволочі у перших рядах засвербіло. У мене з собою безвідкатна рушниця. Наволоч! Наволоч! Хай щастить, Девіде! -де. І тобі. Тримай усе купи, скільки зможеш. А вже ж. Я не впевнений, що... На цьому вербальна комунікація припиняється. Чутно тріск, грюкіт, скрегіт металу, звін розбитого скла. Далі крики безлічі голосів. Лунають постріли з малокаліберної зброї а тоді десь зовсім поряд із передавачем, досить близько, щоб зафонило, важко гупають вибухи, які можуть бути і пострілами безвідкатної рушниці. Волання і ревіння голосів ближче Чути свистри кошету. Поряд із мікрофоном лунає крик. Щось гупає. Настає тиша. Нижче наведено запис розмови на звичайній військовій хвилі в Сан-Франциско з 19.28 до 19.30 за північноамериканським Тихоокеанським часом. Солдати і браття, ми захопили радіостанцію і штаб командування. Ваші гнобителі мертві. Я брат Зенон. Той, хто ще кілька секунд тому звався сержантом першого класу Роландом Гіпсом. Проголошує себе президентом Республіки Північної Каліфорнії. Влада в наших руках. Влада в наших руках. Якщо ваші офіцери спробують скасувати мої накази, пристрельте їх просто на вулиці як собак, і як собак, як обісраних сук. Записуйте імена, звання, ідентифікаційні номери дезертирів. Записуйте тих, хто розводиться про зраду або заколот проти Республіки Північної Каліфорнії. Настає новий день, час деспота добіг кінця. Ми торохкотіння автомата, крики, гупання й бахкання. Пістолетні постріли. Нові крики. Довгі автоматні черги. Протяжний передсмертний стогін. Три секунди тиші. Говорить майор армії Сполучених Штатів Альфред Нан. Я тимчасово беру на себе командування в регіоні Сан-Франциско. Ми розібралися з кубкою зрадників, що захопила наш штаб. Командування в регіоні на мені. Повторюю, на мені. Поточна операція триватиме. З дезертирами та зрадниками будемо чинити так само, як і раніше. Страта на місці. повторюю, Страта на місці. Командування. В... Знову постріли. Крик. Всіх! Гапайте всіх! Смерть убивцям! Чути на задньому фоні. Сильна стрілянина. Потім тиша в ефірі. О 21.16 за північноамериканським східним часом мешканці Портленда, штат Мейн, у яких вистачало здоров'я дивитися телевізор, налаштувалися на канал WCSHTV і з німим жахом дивилися, як хворий чорношкірий велетень у рожевій пов'язці на стегнах та офіцерському картузі морської піхоти – це був увесь його одяг – провів 62 привселюдні страти поспіль. Усі його колеги, також чорношкірі та майже повністю голі, мали такі самі шкіряні настегнені пов'язки і відзнаки, з яких можна було сказати, що це колишні військові. При собі у них була автоматична та напівавтоматична зброя. На місцях, де колись сиділи запрошені глядачі, і спостерігали за політичними дебатами або перебігом передачі «Дзвонимо за долари, інші члени цієї чорношкірої хунти тримали під прицілом гвинтівки пістолетів дві сотні солдатів у формі. Велет постійно шкірився, виставляючи на показ набдивовижу рівні білі зуби, що сильно контрастували з вугільно чорною шкірою. Він стояв біля великого скляного барабана. У часи, які вже здавалися давно минулою епохою, туди кидали папірці, нарізані з телефонних книг. Він крутнув барабан і дістав із нього водійське посвідчення. Франклін Стерн, рядовий першого класу. Вийдіть вперед на середину, прошу. Озброєні чоловіки, що стояли з боків аудиторії, нагнулися, роздивляючись іменні бирки, а оператор, явний новачок, обвів присутніх тримкою камерою. Нарешті чорношкірі висмикнули з глядацьких лав молодого блондина і потягли його до ватажка. Вояк кричав і пручався. Йому було років дев'ятнадцять, не більше. Двоє негрів змусили його стати на коліна. Велет усміхнувся на всі зуби, чхнув, виплюнув з густок мокротиння і приставив автоматичний пістолет 45-го калібру до скроні рядового стерна. «Ні!» – істерично закричав той. «Я буду з вами! Богом клянуся! Я...» «Вим'я отця, сина та святого духа!» – відчеканив лідер хунти і так само, всміхаючись, натиснув на курок. На підлозі позаду рядового стерна була велика пляма з крові та мізків, і до них додалася його частка. Пльох! Чорношкірий знову чхнув і мало не впав. Його побратим, який сидів за пультом, він був одягнений у зелену робочу бейсболку з довгим козирком та бездоганно білі шорти – Натиснув на кнопку оплески, і перед аудиторією в студії загорілася табличка. Чорношкірі, які стерегли в'язню глядачів, загрозливо звели зброю, і білі бранці з блискучими від поту й жаху обличчями навіженно заплескали в долоні. Наступний. хрипко оголосив велет у рожевій пов'язці, а тоді запустив руку до барабана і глянув на папірець. Роджер Пітерс, технік сержант. Уперед, на середину прошу. Один в'язень заголосив і зробив невдалий ривок до чорного виходу. За кілька секунд він уже стояв на сцені. Під час метушні солдат у третьому ряді спробував відколоти від сорочки іменну бирку, ляснув постріл і він усів на сидінні з осклілими очима, ніби до смерті знудився від такої халтурної передачі і задрімав. Спектакль тривав майже до одинадцятої, а тоді до студії вломилися чотири відділення регулярної армії у протигазах із автоматами. Між двома групами солдатів негайно зав'язався бій. Миттєво скосили чорношкірого в пов'язці. Спітніли і, продірявлений, він полетів на долівку, скажено матюкаючись і безладно стріляючи в підлогу. Ренегата за другою камерою встрелили в живіт, і коли він нахилився, щоб зловити власні нутрощі, камера повільно і невимушено крутнулася навколо осі, подарувавши глядачам панораму з пекла. На півоголені вартові відстрілювались, а солдати в протигазах без розбору стріляли в їхній бік. Замість порятунку неозброєні в'язні на глядацьких місцях ловили кулі з обох боків. Страта лише пришвидшилася. Молодикий з волоссям морквяного кольору та дикою панікою на обличчі скочив із місця і побіг спинками сидінь, наче цирковий акробат на ходулях. Перш ніж шквал 45-каліберних куль відтяв йому ноги, він доскакав аж до шостого ряду. Інші в'язні попадали в проходи між рядів і повзли, уткнувши носи у килим. Так, як на базових тренуваннях, учили пересуватися під автоматним вогнем. Літній сержант із сивим волоссям підвівся, розкинувши руки, як телеведучий, і щосили загорлав. «Стійте!» Вогонь з обох боків схрестився на ньому, і він засіпався наче поламана маріонетка. Від ревіння пострілів та криків поранених і вмираючих стрілки аудіоприладів перескочили позначку у 50 дБ. Оператор упав на ручку, що керувала нахилом камери, і до кінця побоїща камера милосердно показувала глядачам лише студійну стелю. За п'ять хвилин вогонь ущух до поодиноких пострілів. А тоді вони затихли. Чулися лише людські крики. О 23.05 студійну стелю на домашніх екранах замінила карикатура з чоловічком, який похмуро втупився в телевізори з повідомленням на екрані «Вибачте, у нас проблеми». Цей напис був правдивим майже для всіх. Вечір закінчувався, перетікаючи в ніч. О 23.30 за центральним часом спорожнілим центром Демойна все їздив старий Б'ю, обліплений релігійними стікерами, серед яких була і наліпка зі словами Посигналь, якщо любиш Ісуса. Того ж дня в Демойні сталася пожежа, яка спопелила більшість будинків південної частини Галавеню та коледж Грандв'ю. А тоді пізніше центр міста спустошили масові заворушення. Коли сонце спустилося за обрій, вулиці сповнилися рухливою юрбою. В основному там була молодь до 25 років. Багато хто їхав на мотоциклах. Вони порозбивали вікна, порозкрадали телевізори, наповнили баки на автозаправках, озираючись, чи немає поряд когось зі зброєю. Та наразі на вулицях було порожньо. Дехто з них, в основному байкери, відривалися, поки могли, на міжштатній трасі 80. Та більшість із них розповзлися по домівках і позамикалися, бо були або хворі на супергрип, або сповнені жаху перед хворобою. Землю вкривала ніч і страх міцнішав. Наразі Демойн мав вигляд, як після монструозного новорічного святкування, коли останні гуляки вже забулися п'яним сном. Шини Бьюіка шелестіли асфальтом, похрустуючи битим склом. А тоді автівка звернула з 14-ї вулиці на захід на евклід Авеню. І проїхала повз дві машини, що врізалися лоб лоб і лежали на боках, переплівши бампери, наче коханці, які успішно здійснили подвійне самогубство. На даху у Бьюіка був гучномовець. І він запищав, вискнув, а тоді почувся шурхіт старої платівки. І порожніми моторошними вулицями Демойна покотився приємний тягучий голос матінки Мейбел Картер. Вона співала «Тримайся сонячного боку». Старий Бюїк їздив і їздив, виписував вісімки, петлі, інколи нарізав навкруг одного кварталу по три-чотири кола. Іноді колесо наскакувало на яму або переїжджало мерця, і пісня затиналася. За 20 хвилин до півночі Бюїк припаркувався на узбіччі і трохи постояв на холостому ходу. Трохи згодом він покотився далі. З гучномовців лунав старий щербатий хрест Елвіса Преслі. Нічний вітер прошелестів деревами і вихопив із закопчених залишків коледжу Гранв'ю останні нитки диму. Фрагмент звернення президента, яке транслювали о 21.00 за північноамериканським східним часом. У багатьох регіонах трансляція не відбувалася. Як мала б учинити наша велика нація? Ми не можемо дозволити собі шарахатися від тіней, наче маленькі діти в темній кімнаті. Однак зневажати цю серйозну епідемію грипу також неправильно. Шановні співгромадяни, я закликаю вас не виходити з дому. Якщо ви захворіли, лягайте до ліжка, прийміть аспірин і пийте багато рідини. Будьте певні, вам покращає максимум за тиждень. Дозвольте повторити те, що я сказав на початку мого до вас звернення. У чутках про те, що цей штам грипу летальний, немає краплі правди. У переважній більшості випадків не мине й тижня, як людині, ураженій цим вірусом, покращає і вона стане на ноги, окрім спазматичний кашель. Окрім цього, певні радикальні угруповання поширили злу чутку про те, що цей штам вірусу грипу якимось чином вивели в державних лабораторіях з метою військового використання. Шановні співгромадяни, дозвольте мені просто зараз нагородити ці чутки тавром, на яке вони заслуговують. Це нахабна брехня. Наша країна підписала скориговану Женевську конвенцію щодо біологічної зброї та отруйних і нервово-паралітичних газів. І зроблено це було при здоровому глузді та з найкращими намірами. Ні тепер, ні в минулому. Напад чхання. Ми не брали участі в таємному виробленні речовин, заборонених Женевською конвенцією. Це помірно серйозний спалах епідемії грипу, не більше і не менше. Сьогодні нам звітували про спалах епідемії в низці інших країн, включно з Росією та Китайською Народною Республікою. Отже, ми... Спазматичне чхання і кашель. Ми просимо вас зберігати спокій. Будьте певні, під кінець цього тижня або на початку наступного. Вакцина від грипу стане доступною для тих, хто ще не встигне одужати самотужки. Аби захистити населення від хуліганів, вандалів та розповсюдників паніки, у деякі регіони було відправлено загони Національної гвардії. Однак у чутках про те, що міста окуповано регулярною армією, що новини піддають жорсткій цензурі, немає, бодай, пещинки істини. Шановні співгромадяни, це нахабна брехня. Ось що. І це тавро. Атланта. Графіті на фасаді Першої Баптистської церкви. Написано червоною фарбою з балончика. Люби Ісусе, скоро побачимося. Твоя подруга Америка. Постскриптум. Сподіваюся, до кінця тижня в тебе ще лишиться трохи місця.